Kapitola dvacátá čtvrtá Cinkot Stál jsem na střeše, nade mnou blikala bouře, srdce v hrudi jsem měl těžké. Chtělo se mi běžet za Aury a omluvit se, ale věděl jsem, že je to beznadějné. Nesprávné otázky jí vždy přiměly k útěku a když Aury vyrazila, byla hbitá jako králík ve své noře. Pod věcí znala tisíce míst, kde se dalo ukryt. Neměl jsem šance jí najít. Kromě toho jsem se musel věnovat životně důležitým záležitostem. Právě v této chvíli mě třeba někdo hledal. Prostě jsem neměl čas. Skoro hodinu jsem se plahočil po střechách. Blikavé světlo blesků mi pohyb spíš stěžovalo, než usnadňovalo, na dlouhé vteřiny po záblesku mě oslepovalo. Nakonec jsem se ale dobelhal na střechu hlavní, kde jsem se obvykle setkával s aury. Stuhle, nemotorně jsem se špohal po javloni do uzavřeného nádvoří. Už jsem se chystal zavolat dolů přes těžkou kovovou mříž, ještě vědla do podvěcí, když jsem opodal v křoví koutkem oka zahlédl pohyb. Samžural jsem do tmy, ale nerozeznával jsem nic, kromě neurčitého obrysu. Aury? zeptal jsem se jemně. Nechci o tom mluvit, řekla tiše, hlas plný slas. Ze všech těch ohavných záležitostí, které se mi během posledních dnů přihodily, byla tahle nepochybně nejhorší. Je mi to tak líto, Aury, omlouvalech jsem se. Už se tě nebudu ptát, slibuju. Ze stínu se ozval tichý vzlik, který mi dočista zmrazil srdce a kus z něj odlomil. Co tady nahoře nad věcmi dnes v noci dělala, Zeptal jsem se. Věděli jsem, že tahle otázka je bezpečná. Pokládal jsem ji už mnohokrát. Dívala jsem se na blesky, popotáhla. Uviděla jsem jeden, který vypadal jako strom. Co bylo v tom blesku? Galvanická ionizace, odpověděla. Po krátké odmlce dodala. A říční led. Houpání o Robince. To bych chtěl vidět, řekl jsem. Co ty jsi dělal nahoře nad věcmi? Drobně, škytavě se zachychotala. Celý bez sebe a skoro nahatý. Moje srdce začalo trochu tát. Hledal jsem místo, kam dát svou krev. Vysedl jsem. Lidé si ji většinou nechávají uvnitř, pravila. Je to tak jednodušší. Taky si chci zbytek nechat uvnitř, ale mám obavy, že po mně někdo pátrá. Aha. Vyslovila to jako by přesně věděla o jde. Uviděl jsem její o něco tmavší siluetu ve tmě. Zvedla se. Měl by se mnou zajít do cinkotu. Myslím, že cinkot ještě neznám, podatkl jsem. Už si mě tam někdy zavedla? Zahlédl jsem pohyb, který mohl znamenat zavrtění hlavou. Je to soukromé. Zaslechl jsem kovový zvuk a pak s otevřené říže zasáželo modrozelené světlo. Sledl jsem dolů a připojil se k ní v podzemním tunelu. Ve světle vycházejícím z její ruky jsem viděl na jejím obličeji šmouhy, asi z toho, jak si utírala slzy. Poprvé jsem spatřil aury ušpiněnou. Oči měla zemnější než obvykle a nos zarudlý. Znovu popotáhla a otřel si tvář se skvrnami. Ty, pravila vážně, vypadáš hrozně. Podíval jsem se na své skrvavené ruce a hruď. To ano, přizvědčili jsem. Aurie se potichu statečně zasmála. Tentokrát jsem neutekla moc daleko, zvedla hrdě bradu. To jsem rád, řekl jsem. A lituju toho. Ne, pevně zavrtila hlavou. Jsem můj cirit, tudíž ti nemůžu nic vyčítat. Natáhla se a dotkla se mě prstem na skrvavené hrudi. Ivare e enim euge. Vedla mě bludištěm tunelů jež tvořili podvěcí. Klesli jsme níž, proskákali jsme přeskoky, minuli cvrkůček. Procházeli jsme točitými chodbami, pak dolů po spirálovitém kameném schodišti, které jsem ještě neviděl. Nos mi naplnil pach vlhkého kamene. Slyšel jsem hluboký, rovnoměrný hukot tekoucí vody. Jak jsme sestupovali stále níž, co chvíli jsem zaslechl škrábavý zvuk skla na kameni nebo jasnější zacinkání skla o sklo. Po nějakých 50 krocích se široké točité schodiště ponořilo do rozlehlé tůně zvířené černé vody. Zauvažoval jsem, jak hluboko pod hladinu asi schody sahají. Nebyl tu cítit rozklad ani hniloba. Voda byla čerstvá a já viděl, jak se její povrch vlní v šachtě schodiště a sahá do dálky, kam naše světla nedosáhnou. Znovu jsem zaslechl cinkání skla a uviděl jsem na hladině dvě láhve. Jak se otáčejí a pohupují, nejdý v jedním směrem, pak zase na opačnou stranu. Jedna se potopila a už nevyplavala. Přes koš na pochodení na stěně byl přehozený sak z a Aury do něj sáhla a vyndala zazátkovanou láhev, která asi původně obsahovala bredonské pivo. Podala mi jí. Někdy zmizí na hodinu, někdy na minutu, nebo na celé dny. A občas se už nevynoří nikdy, vytáhla z pytle dlouhou láhev. Nejlepší bude poslat tak čtyři na jednou, v tom případě by statisticky za to měly být aspoň dvě neustále v pohybu. Přikýval jsem, vytrhl jsem z pytle vlákno a pomázal ho krví, kterou jsem měl na ruce. Odzátkoval jsem láhev a vložil vlákno dovnitř. Ještě vlas vybídla mě aury. Pár jsem si jich vyškubl a nadspal je do láhve. Pak jsem ji pevně uzavřel a pustil ji po vodě. Ponořila se do hloubky a začala nepravidelně kroužit. Aury mi podala další láhev a celý postup jsme zopakovali. Když se výřící voda zmocnila čtvrté láhve, Aury přikývla a oprášila si ruce. Tak, prohlásila s uspokojením. Teď je to dobré. Jsme v bezpečí. O pár hodin později, obvázaný a podstatně méně nahatý, jsem vyrazil do Vilémova pokoje ve stájích. Té noci a potom ještě po mnoho následujících mě Vil se Simem střídavě hlídali, zatímco jsem spal, a střežili mě vlastním alar. Byli to nejlepší přátelé. Ten druh přátel, který každý touží mít, ale nikdo si je nezaslouží. A já nejmín ze všech.